خل کولای پاری اوسېد کې ګندرو نو نو خپل دروازه په اپړ کړی دا چې کله په فرض کې کله پاتې شي هغه په نو خپل باندې ګورکې نو خپل ګورکې او یو سړی چې ګندنو زیادت اراده په عبادت کړی کیار زده زیادت تفضل الہی الله رب ال عزت از دې کاوه نو دا وا څنګه په دنا وافی اجازهت نه مې بیا وځنو په غرانو پر دا حدیث او قرآن کریم په قامت طور وا خیره باغلې او څوک نیکی زیاتی او وصافت کې د تا تطوع اوسه ټول او چې دې زال وشاله ته وي ته وي دغه او فرها تو مطلب دا ني خپل شوق او خپل طبيت باندې کول کوی دانا پنچي دا خپل شوق باندې او ورڅو د بده بری کی اوا په پاره ولایي چې الله رب ال عزت چې کوم نزار شي الله را زت ته ځان نزدې کي د مخصو د هغهه تفرروې رای ويته الله ررببولولزت ته چې کمم دو ځان نزدې کوي د دا تا و شاق پانی پا مین وانی و پار پانی دا برغیر ردی نکی گینا چانی شاق نی مین و نوی نوافل نکی گینا پر از خوزب بنده پر زن خرزگنی بیان ورات سووی کوی نکو کبر وانی پوشوی مختلف کس ما رو یا مطلق نوافل ذکر کړي چې د پیرو ورځې څخه دنو دویم دا یا مو به ذکر کړي حاضرهم چې ثور بیوم یاشوره ذکر کړي حاضرهم چې یاسومیوم عرفه ذکر کړي او سته من شوال هغه ذکر کړي سوال څخه غره دی اللهم دا ټول چې کمزونو نوافل اوازې ورکړي دا شاور الله رحم الله تعالی ذکر کړی چې د ورځې یاده پرزی د دې چې کمزونو دا د قهومو مطابق نو علی صلوات والسلام کان یشوم الظاهر اغه به من شر اوځو ځکه دا هغه قوم چې نه اړ سختو سخطه دا غیر خبر قران نقل کړی دی هغه یې هم شر اوځا پر تاوب او مجاهده چې د ایمان راوړي و هم شر اوځا ځکه چا هغه د بهیمیت دلیل قوي او بغیر د دې نه کېدنه دا دا هغه چې داود علیه السلام داود علیه السلام ها یار از رجاو یار از رجاو یار از رجاو یار از رجا خاگه دا داو نبی علیه السلام فرمایل چه داود دیر قیو دیر قیو مضبوطو و لا یقین رو ایزا دا لاقا داینا براقیدن چه مقابله باو یور از روژا و یور از خوژا حیثال صلیت و سلام بادن که لفظو او خوان که آغا چه کننو یسوم و یومن و یو خیر یومین یسوم و یومن و یو خیر یومین یور از بروژاو نبی السلام الصلوۃ والسلام زنی داسې مشاہدات او مکاشفات چا شاته وهاسي داغه خپل ملدا او کله به تکلیف روزي شروع کړي تا به چې وروما ته یې نه هغه په هغه د حالت په پټه و او شدیدې د کیس روحانيه سورته رافي کي هغه د هغه تجلیات او پټه ولګې دا او بس یې نو بس یې او کله تجلیات ل کوم د بیا ماسهرم تاهوي ژلو شي نه اړ شي نهته او مې کم زوری وه او مد کې سو بجلې کم زوری وه به هغېته میاشتېې درې را ځې و درې را او من جاهبل حې پهله واوشو همثار دری راځو را داسې ثابت کلا کزوم او زهره څنګه چې څا موذدا داګه ټول مرسي ہے دې ټول من روجي دا د دې وج نه دا به بدلو بیا څونی او معاشور نور هیڅ نوکتی راځي مدارزه کدي حدیث کړه النبي رسول الله یې سو مو روجو وشو ه نهقولو لا یفت کرد برجر ومات نه دا نو بیا د سلام د جننو احواو مشاهده کوله د زوته دلیاتو مشاهده کوله و اغځای سره به روژهډې را ولاوه د د شا س ترژید د عام ولهماوي چې مطلب نهبی د سلا ویفترو حتی نقول اللہ یسوم وما رایت رسول صلی اللہ علیہ وسلم مانده دیدل نبی علیہ السلام چه استقمالا سیام شارن حد تو چه پورا میاشیه و روجه میاش روجه نیولی اللہ رمضان مگر رمضان پورا میاشی نیولی وما رایتو فی شارن اکس قرم المسیام او نمی دیدل ویو میاش کی چه روجه بیدیر و فی شابان شابان دو بیدیر نیولی وفی ریوانت قالت کان یسوم قل لہو وکانی یسوم شعبان ایلا قلیلہ تارتن تارتن مصاللہ کانی یسوم شعبان قل لہو تارتن تلنا کلبیت تول شعبان سکڑا روجا او کلبیت لگا پری خوضہ لگا پری خوضہ نوان نحن بیهمت اللہ ویسولیم قریم مدعا بیشلی اللہ الرحمن الرحیم وعن عبدالله بشتیقی قالا کن تلی آیشت آسان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسوک یسوک یسو شارک کن لهی مالا لا علی قروف ومشارک کن لهی اننا اما ورحالا افتره کن لهی حتی یسوما منهی حتی یسوما منهی یعنی داس این نواء چگینی بلکل پس علیم یاشکی بی یوار و جلنی ولا ولا افتر کن لهی مکملشک نرمات کرن نواء حتی یسوما منهو تردیز سنا ولا روجہ بینی والا <سؤال> اندازم چې چی اوہیاش دازی چی طول پر ټوله ہے روجہ نی والی دا و دازم نوہا چی گنیر طول پر طول ہے ماتا دا یعنی دا ہری میشت نے سنہ س روجہ سکرے دا حتی آئیسوہ حتی مزا سبیلہو چې چی فقبلہ لارا لارو یعنی شو. وآنا اللہ حسین عائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ و سرای شعبان قاللا قالتا لنا اما سن زمین سرای شعبان kada شعبان دی ابتدا کی روزی یولدا قاللا قالا فیذا افطر تفسم یومین چې کله روزه مازه کی په دی چې کندن روزی دی وا یومین یعنی مطلب دا چې از شعبان دی ابتدا کی او شعبان کی روزی دی ول دا چې کندلو اضافتا او رمضان دا د رګمبر یو ډېر لږ پر بیا څه سره سره ابتداء تعلې یا میا سره تعلې کی او مطلب دا چې د شعبان د څه هیصا کې روزه نیول چې کوم ډول پرکار شه سنګوي او یو روزه نیول چې کوم ډول پرکار دی کله دی وریا تعالی الله وعلى رسول الله صلی الله عليه وسلم همزه یې بیا اجازه رمضان الشهر الله محرم د انکه خلا د باندې صلات صلات النی مطلب دا دی چې یو سړی نفلی روزی نیوی د رمضان د وروستو په محرم کې دیری اولادې محرم کې د دیری اولادې چې نفلی روزی نیوی او نفلی مونسته د شپې موذر به تر دې د شپې کې کوم د نوم ورشي کی په غوانی نه ادا شنو الله تعالی او قال ما رايت النبي صلى الله عليه وسلم و انفضل او چیره توجه فکر به کو د نورو نا غنی یوم عاشورا د 10 محرم د دې میچ کمل د نورو نفی مقابله کې ډیر څه کو یا سات یوم عاشورا د محرم نبی رسول الله صلی الله سلام مزین مونږه ورته درغ او وی کاطر چې يهوديا هغه دلستون د محرم سنيو روزه دي سي نبي عليه السلام تاسو وګورئ دا پایو تویل چې پدې ورځ الله موسا عليه السلام د نجات ورکړو زمونږه شکریا څرګندې شو نبي عليه السلام می تاسو ډېر حقدار نه زيد موسا ډېر حقداري د بیا السلام غ پوونی وله او روان کلله ژونې مرربې را ځيت روان دی لا سوم نه تاې پهد کېونز د یو و د سکومه خلاب کومه نه هممه بور سره پرغ نهمو سره شاولیله رحم لهقالله په دی کې نوقطته ووي چې داسې کمدننوتهرو دی رحمتې سا خ اورو دی رحمې سا خته یعني الله چې مثالله دستجا کرکړو ماګور روژهکرې د ما دغه شانې څوکه حموکه یعنیځ د هغه تعرو د رحمې چاتهطابق خته ا هغه تیر رحمتته للاانو لاندې کوول دي پرپص چې د عرفی روجر را دي عرفی روجر را دي په د عرفی روه افل د د شوې نه پرپصې را ځ چه دی که تاروز دی رحمتی موجوده تا تاروز رحمت تا. دی چاته چاہتا موجوده تاولی در کچی دی داگه کی عرفا کی حاجیان سری و لار دی و دی دلتا و سرازان مشابیقی رو جائکنا معرفات تکنا خیلی زنان اللہ علتا فاغی رحمت را آوری گی فمام دلتا سر آورا رحمت چې کندن را آورا در تاروز د رحمتی موجوده تا ربي و لنا عرفة أفضل لعشورين وعن <معنى> ربي <معنى> الله قال حين السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم و يوم عشورا و عمره سيانه قال يا رسول الله إنه يوم لعظه اليهود والنفراء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن بقيم لا قادر لعصوم النساطعة والمسلم فقد كان أنه او أو لصم قنسي نواصر دخير دي ديه لصم يوزيكي قطش نه مه ویولي ولا واغدا کی موجوده موجوده نی نو په ټولیزه په حاله کې رسول الله صلی الله و رحمه الله تمه مار ورنګه یا مار پکا کی سیاره رسول الله الله علیه و سلم کو شک کو سیاره نبی رسول الله پاره پکې دارسه فرض نبی رسول الله صلی الله و نو نبی رسول الله صلی الله عادت قمدر او روزه په نوې پرز نبی عليه السلام په خپل روزه کړي او په نوو روزه کړي اطل باز هو ساي ما قال باز ليس ساي پارسل تو اليه بقده لبن نبی عليه السلام د عربتي پرز کوه پانهو په حاجتول ویناكي حاجتول ویناكي به ما فاي تعالو دغور سره پيوس د نبی سلام په اون باندې ولاو وقفاً نوالاً قطباً وعلاناً اقليناً دماناً واقصتاً فاية ثقلت وثقلت طول خلق ووليداً سنبیه صلاة و سلام سنشتاً روجانشتاً ذاكراً فاية وثقلت سنبیه صلاة و سلام روجانوان يو علماوی شی انتا پا عرفتی کم سنره آم علماو دارا اینا آم اغیوی شو عرفتی و سنره عرفات کده حج كدي. نو دو دو با فرزی اعمالو کی کمی پاتیشو دکا دا افو گرانکار دی ها جو گرزی دل لی بکی و دو تکلیف شي دو دو جنا پارفا کې د حاجان بی بارای خلقی سو نی بی وي بی و حاجیان نی نی نی سی شاولی اللہ رحمه اللہ تعالیٰ فرمائی چلعراتی رسو دو وجد تشبه بالحجاج دا پا اغیاو دا پا حجاج نیش صحیداګه دې سره وغیر سگهي مشاعره اداره دې ځان سره څو چې عبد الدين بری وسته یې وکړي ادا په ده حاجر او په 100 لا په حاجر باندې داش شتا موانه علي فتقا رسول الله ان حط الله عليه وعلى صل الله عليه وسلمات کټو مانو دي دې نبی رسول الله صل الله عليه وسلم الله سورات کې چې نبی رسول الله صل الله عليه وسلم چې تموند او روشني ولې الله ذل حج کې هو حدیث په راشي چې نبی عليه السلام فرمایلي دي چې دا فرض او روزه راشتو دا دل حجر مایل ناس راځي را دا ډېر را افغاني دا د فرض ناروستو د عبد رمضان د روجالي رافضل الله نو یو خدای چې نبی عليه السلام په خپل ندې نیولي تاغه ندې ویګا تا خپل ډې رامالي تاغه ندې وی په صحابه نه د عمر د مبار خبره د خصوصياتي اغه د دې زره خوغور راجاتو نو صحیح کنا دغه روحانيت دومره ترقی او شريته حاجته وین دا شيخه عائشه رضی الله <سؤال> عنها په فهم باندې وي نورو دې په تم ثابت دي چې په تو دلګې دي بیا مې ویلې خپل <سؤال> فهم باندې دا ویلې او اغه دې قتاده رسول الله وانره جنګت الله دي صلى الله عليه وسلم تعالی څخه <تصفيق> <تصفيق> كيف تصوم لطريقة السؤال شهدنا لا تكناوه كيف تصوم نبيه السلام تريد تصبر جينيو نبيه السلام فده صقه قصصه فده ده خبره دواجه ومرشده غسوله ده في رزينا بالله ربا و بالإسلام دينه و النبي نعوذ بالله من غزب الله و غزب رسوله په جاله عمر یور دی جو حاضل کله اومر دا بیا بیاوي حد تاسه که نه غضه ووو تر دی چې د نوې اسلام اوس سره شوه اوس شوه پهقالله عمر یا رسه الله اوسګوره سپال ته اومر و یده خو د رسوله کې په م یاسو مظره کو لو د سړیڅ وکم دی تادے سڑیج سوال کڑو دا سوال ٹھیک نہو تے کاغو ساری کی پتہ سومو نبی علیہ السلام تے سمروجنیویں تے نبی علیہ السلام یوان نیویں دا روحانیت دومرا ترقی دے چیک نوافین جو ضرورت نشتے دا کوئی اہمیت سٹلے نہ رہڑبے سکی کونس ہوئے دین ک نبی علیہ السلام جے سمری او نبی علیہ السلام جے پھندا انوار او تجلیات او مشاہدہ کا ورا بعد اس وا په نبی علیه السلام خصوصیات وو کنابی علیه السلام ډیر دی په دې باندې دا غوښته تاسمن لړل شي او کنابی علیه السلام برغی روجی نسی په دې کې قبر دا غوي ورسره څه دی دا څوک په څه شو ملافص سکندر ټیک نو عمره جل الله کا نووته او فرمایل چې دا شریعه می شروع شي نبی السلام لا سام ولا افتا نه روونی ولا لري ما تا کا یا داؤی چلیم یا سم و اللہ میوفتیر نی روجو ساتلا و نی مات اکڑا مات ای خون اکڑا ظاہیر آدھا از اصلا روجو دیکھا نا روجو مون ساتلا از اکا آدیسو از او روجو چی کم افائدوی اگر بجتا ملاو از او روجو چی کم افائدوی فاغادتا چی کمر انو ملاوی از او روجو چی کمر د تا کہوی چی چې کال روزي په 5:30 باندې او کله بوزوي د سړې شو پر کوي د دوه عبادتو دا راځم شي جامې سره روزي د سبر ستو شو بیا ته فرمایله ابو بکر ابو مرز رضيع وی کیفه مې سومه يومنه و یثری يومه چې دله روزي او پدري مرز ماتي د مبارک د سفې आले نبی علیه السلامی ویوکیو که ذالک آهد و نبیم سرکو اسیری. که دو روزی و بادری مهما تکی. و نبی علیه السلام تزان خبرون نکی. یو تن خبرون نکی. نبی علیه السلام طول امت خبره که. چیر طول امت دا که دو دیسی. روزی و یوزی که دلالا آئی. بیوات اوی که فا من یسوم یومن و یفتر یومن. قال ذالک او یسوم و داود. تکیو را تبر و ب دور ما خبره کڑی دا. سالوی کهپا ما یسوم و یومن و یفتر و یومینی. نا دی سال سلامه آو. سالو و دد تو انتو و وقت تو دالی. نما مالا دا سو وطرا کنشه وید. یعنی نبیر صلاة و سلام دا اومد تکارا کئی. دو اومد کمزوری زان تراری. دو اومد کمزوری چا تراری. زان تراری. یعنی سماو مطلع که نبی وصور کلشوه نوری رقب و وضاو خودو نبی و سلام و شابیحت تیره ساله سلام دره لگا خودو ځان کمدوری زان تراره نبیل سلامی سلاس من کل شعر و رمضان الى رمضان فازا سیام و دهری کلی شکل که یوم یاشتو شیدی من رمضان نیسی او یاولی سمیاشتو کی حرم یاشتو که سو سرودی گره دره نیسی صوصو دره نو گیارتی نو تین تیس چانه گیارتی نو سو شیشوی تین او تین تیس شی د دره نشبه تاس کتر آبار کنو سو شوشوی تین سو تیس تین سو تیس او جمع ساگو جمع تیس صورمی آسول کلو کنو سو ویلو کابیس لیا او کامری کال کدره تره دی او تیر څو په پړیا 360 دی پددا چې کمدل او یو له 20 کې ګیارې تنټنس شي او تنټنس له بس د 10 کې زرا بور کار ز کمنجا بلا سره فراوړو امثال یې 330 شي کنه چې 330 ده شي او یو میاشه سره رمضان کا او پرې ده په داکا شانتي او پرې دی وړا هادی سارا ګیا شو کوو نو د نا کنه سيامي د ری کولی ذاك يوم يعرف ذا يوقع المقت يوقع الرستو نديسقندرو غلامه ابدي اي يكثر السنه التي قبله شي سيرا قال روزو تيل قال غلامه قماشوبه والسنه التي بعده تعرفيد افسكم قال لغلامه معفي قبل ایدا مطلب یو کيو خپل نو ماف پیګيو تا شاول الله رحم الله تعالی څخه خبره کي مطلب چې زاره في روز سي کي خوش حالي وچا زاره في روز سي کي خوش حالي نو الله رب ال عزت پال ذا بهيميت دمر کمزورې او روحانيت په زمره طرفيلا شي او دمر جزان رحمتو متوجه کړه لري چې کومه هوځه جو باندې راځو شراروان کال کې بد د کې چې کومه د ګنا صلاحيت او د ګنا ترتلم اعلان درکې دا د دې په زموږه طاقت روحاني څه شي ماش یم یو یو یو راا الله ان فطر سره څه او د قتل عاشوره څخه دمونو سره کا ما شو او را په دې څه شو بیا تاسو خپل خپل مووی او ان ور الله قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ان طالتي یول توفی و د پیره د رزي روجا نبی اسلام دې ما او دې کومه باندې قرآن مجید نازل شوی دی قرآن مجید نازل شوی دی اصل وجہ رست راځي په دې یو سبب دبار ازواد کوست دې یو سبب دبار ازوابی شتاوی ازوابی شتاوی 24 یو اصل سبب رست لیکر کیږي چې د پیر پرد اعمال پېش کیږي او د جمعره پرد اعمال الله ته سېږي کی. پېش کیږي نو بیا رسل وایي چې ځوان چې جدو د عمل پېښیوزر ہوجائے په دا سیاحت کې زموږ بل پېشي چې دغه پروژه د پیروجو جمعرات پر رسول الله صلی الله علیه وسلم حتى کې دوه ورځې دبطای بدلېږي دا که پیر پره پرښتې برکاوونه وي دا ځینې د لوځي نوړي ځینې روزوري ځینې عتوارو دي چې مستقلی کیږي په دې ټایي کې په نو نبی علیه السلام دا ووي دا به د امن او توغلا چې به زموږ دغه د نبی صلی الله علیه و سلم دی دی په کال کې لږه انتشوی او د دې جمعه تمرکه کې تا کل په خبرو دې جمعه تمرکه په دریو ټریلونو کې وله او دا څنګه نه و موستان کې لاله په دې بریانو مرکز کې راښکړو دا راپورته ټول باندې داسې دره خاص کړه دباده کې کې کې کټې دباده کې د سالګری کې کټې هابي برتډ ټو یو هابي برتډ دا په دې مبوینو چې دا دا راځي څرګېږي لکه دا د دې ډیپلوما ترکه ډېر تر ان الله تعالی اننا قرطای ان الله شايفه دغه ټیګه فاستینه او بیا سلام بدر رضوی نیولی بس چکه بیبی ورځات افضلیت د یا ایزرایل د یا لسن بغیره شي څو لسن لسم یا لسن پن لسن د یا لسن څو لسن څو لسن پن لسن تاسو شي نور څه کومي او اته دی یوه د انصار رالله واللہ رسول الله صلی الله علیه وسلم کان من سامر ووالكماس باوشي تشوالي تاني في سيام السهل <سؤال> <سؤال> چه ده ها سه روجي شوي وطرا دير شفق روجي ده نفلي شوي ده شوال سو شفق ده شوال ده دا درس دي لك فرضو بس سنت سنت مكملات ده جاري ده فرضو دي ده شفق روجي مكملات ده جاري ده رمزان ده روجي دي ده رمزان روجو كلاس شهد تطف تكري كناكو او خلات خلات خبری کنزل منزل کدی و دا بولا کنس کی تو را کی و دا مکملات کی چی او نمیه اسلاموی داستی لکر طول زمان روجاش شو مقار خبر آدن اولی دیر شوژی دا چا شوی رمزان شوی دیر دا چا شوی شپاک دا چا شوی شا وان شنسو شوی چتی شپاک دیر شوی ازار بی ذره مسجش 10300 ښار مخانه جاسيامي ظاهر کلي 10 لګټو موروزه او اول من کتاب کې هم کمزوري د اذان له خبره الله واه او ادي تاریخ خدري رب الله وقاله ها رسول الله صلى الله عليه وسلم او يوم الله بر نور دا چې وي تراچو زه دې ونوي لمزه خلق سره چې Kana, دا دا دا دا دا دا دا دا پر د ورځې او ټاپه کې دي مکو بلا څو ترې کله چې وایو کوڅه دې د دا نو چې دا خپل کسړې شوی پسې شي دفتر پر د دا کدام دغه یو ټاپه د مکو بلاو نو د دفتر پر د ورځې کېږي دا د خوشاله رضوی نبی رسول الله سلام فرمایلی دي داږي چې کم نه د ورځې نه نه نارالا وقال رب الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقصوا يوم النذور الاطبون عليه ااذاك يا قولي دي كان حرزك من الذريه رزق الذريه لو جئت فينا ايام العيد والديان فانوبه تطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ايام التشريق ايام التشريق وشرب ماء الين وهو ايام التشريق المراد بذلك ايام الاحدى تقدمت التشريق دغه په لوګوي معنی تګديد ورځو او څاولورو لري دغه ورځو او څاولورو هغه جګړه سره د پینځاره دې دتاري لستم یو لستم ولستم دا یاونه هرې او چې نه هم په نمک کې او ورسره د کندونو دیار لستم رسته کې دا یا بیسو شو اشرف راوي شافي سي وای ايامه نه هر او تشریخ متشريق او شريعه غدري رديووي سوي درې ردي په اټابي غره الله او محمد صلى الله عليه وسلم لا يصوم احد يوم الجمعه الا من سمع هتك يصوم کې بیا تخصیص راځي <تصح> دې سره چې کمره پرشدي درځي تجدید سره تکه په دین کې راځي انداز دین د احری دواج نه حکم کوي چې را عمره جنې ولې د ارست ته امنيسي بیا دې مومنه صفه ورنه او عنهُ رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكتوروا رضا اللہ استثاث شدینا دا غلولا لا تغلو فی دینی کم غلول مکوئی تحدیدان شریعت مقرر دي دی تلکا حدود اللہ رضا اللہ حدود مقرر دا چې تحریف پی الدین دی وعن عدی سعیدی الحدری رضی اللہ عنہ قارقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کامیون فی تبیر اللہ بعد اللہ وجہ ویلنہ سبین قتل جہاد کی رجونی بھی ې لو حمن پهجهات کې دی سفا له ف راغله دی منبهله مپوه پې سبی اللهې د د د عام دهې د د رو ل ساب دی کې سبیې لابا در الله اوجهونې لا الله او مخ د د غور لري کې اویا کالا یعنی مطلب دا چې د د د روې اثر دومره دی چې لکه اویا کالا د وحانی سفر تو کو او به لړې شو دومرههسکرې دی پي اددار اوجه وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا و عبادت حوالو نبي رسول الله مداد ثم و قم رو جونگی و کلا کلاو ما توایم کلا کلا او ادری گوندش پی لگ سیسا او دکی گوند سیسا فائن نلی جسد ایک کا حق کن ستا دا بزنوں پتا حق لیں او دستو قدربانیم حق تیلی بی بی دیم حق لیں تا ملما دیم حق تیلی زور ایک آلے کا حق کن لا سام من سامت دار چھٹول بی زمانہ رو جوی دید رو جو نشوا ای مطلب ہے دس شو گانا سفائدہ اونشوا سو مسلاس ا سوم و دار ری طول زمانه دا سوم کل شعر سلاشت آئیام باز بارا ر... میاش کی دریغتی روجنی و وقرع القرآن فی کل شعر میاش کی قرآن سوا تلاوت کی میاش کی قرآن نا سوا اے رجایا دیکھ <laughs> نرخو پاو پاو رکورو گو فی کل شعر قلدو انیو تی خورس کرا من ذالک زمار دینا زیادم طاقت شتے نبی علیہ السلام و تیسوم افضل اصوم سوم داود داود علیہ السلام پشاند رو جو ڈیر بہتر دی تیام و یومن و افتار یومن نسلے و سرازت کی گی نا زدکی گی و او صبر شکر دوار را دی واقع تی کل سب لیالیں غوش بوکے ختم دوا وہ منازلوا ہے غوش بوکے افتر والا تزید علا ذالک دا دینا زیادت علاوه مقاوا یعنی وی سی قرآن باندې اپووش کوکه ختمه وا د دینه زیات مقاوا چې علاوه د دینه زیات کي ختمه به برکمو شوکه شي راشي دوس کوک دریو کوک څالو کوک راشي راشي داس مقاوا په لاته د الله زالک نو نوایذ الله و الله و ما قال قال رسول الله عليه الصلاه والسلام اللهم اثم والرحيم صلوات الله خوادي تر دا دپاره پهله عملې اوث یور خ دپ اوه د مني او انیور د عملي زما میره ده چې زما عمل پیش شي واه سایم چې زه روژای د پیرو د زیارت پر از بهبییر السلام دديولې روژي ولهدي ز نو روقالخوا یا اباذر د خپل څه مشر سره دا ایام خپل څه دغه کلا سره تو من اشار 3 ایام پسوم 10 و 12 او 15 دا د ریسیت انده مطلب د اولادي نور اقدام نو له ارضه کومنه ولې شي او انا عبد الله ما قلنا ان الله هوما قال رسول الله عليه وسلم يقول اخي کومي کاري خدا ادميا استي په ابتدا کې به درې ورځې روزي نیولې وقل لما كان يفتري يوم الجمعة جمعه به کومه متاوله وسرعه کومنو لکه يا زيارتو يا بسرطو ادميا استي په ابتدا کې چې لوګه جمعه راغلا داغه سره ویولي کومه تهان سوره 15 خدای با قائد جمعي کوم خصوصيات راغلي دي هغه جمعي په کله ستاول اصل تفصیل تاسو ته دا درود شریف د جومی په شپاړه دې راغلی دا صورت کې کاو راغلی هغهونکی څه په واره نه دا راغستار کوم راغلی د ځان نه نوره کله نه کی او د ځان نه سکندرغا شانتي کنه دا غاډی نه په البته د درود شریف کثر لنګوہی را مولا وای د جومی پر 1000 ځله درود شریف وایو دا څنور نه ډیر ډیر نه قللی لا کا بیرل روم نا کله وانا ايكتاب الله والحق قال رسول الله نه شروع زيارتوني رسول आपला بردا كتو وانا صلى الله عليه وسلم قال رمزی پس اسو ایر اوکال الرمزی سوار سی ار اس اند اکل یو طلبن لا مطلب لے فرمایا قوم قرشی ہمم اللہ وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان ان لي عليك حقا قول اور بان مغفرت سن رمضان والذي يليه وكل رابع خميس دیکھ تو جمعہ ایا ځا أنت پسند صدا چې یو کوله دا سهلا کار ټول زمونه چې روزو محمدي رسول الله وعلى الله وسلم أنت ويا عربي ته غاړه ته راځو زګا او تشبوه وکنه او بلدار چې افالو کې 카메라 والله بالله نباتنا نو تسمع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت الا اليهوديان وكان ان تسو يهوديان غير فاريز احترام کو فاريز بعد به روزه نیولا ز فاريز مشابهت دغه سرورات کو دغه سرورات مشابهت عین امر او فرمایلا هم فرضی روزه دل شيکه دخالی زران او رمضان کینو خوګی نیوی کنه الا فمفرد عليكم قال <سؤال> لم يوجد احدكم الا لله ينبذ ولو صلى وحده ومگر فلج ذو انگورو ديات كندرو لارجو وم او پغي باز دي كندرو ویجي ویجي او جماعت دي فادي درازي په حاج دغه لري حاج دي يو هديارو سره دي مشاريه تاسو نکي فأن ابي او ما او رضي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 وعلى الرجم من صلی اللہ وبرقا رسول اللہ علیہ وسلم او غنیمت دار جلد وستانا في الشتائی او یا غنیمت کمدنو اصلافو في الشتاء در كل ماس مزید دار بکڑا وغنیمت دی آصلافوالد دی دو کچه رضلند دالا وشی خاتر آفوالد من مقام بانگی ویدين و لکرم علی با دی و الله و معمول اللہ و حضر اللہ الفصل الرابع عليه الدعاء صلى الله عليه وسلم قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مذهبه هو ديامن ما شورى فقالوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا اليوم الذي تقوم اله فقال هذا يوم ان الله متقلا هذا كما يسمون وكلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن اقوى واذا بمثلت نمونا بشكرا للمسيح أن تكون لدينا فروجاني و تعرش و غنائمات سابقاته فأصامه رسولم هو أمره بسيانه وعلى الله سلمة رضي الله عنها قارث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسوم يعمل صحيح والأحده أكثر أكثر ما يسوم من الأيام ويقر إنهما يمع إلي مشرقين كعلا أمر الله أهمال لنبيه رسولم مختلفه قال في يوم قال في يوم أقصد قال و بالمقصد رد ببلوالي ربالوالي atnam nasir ro jo ke da khas tai khususiyaat da sir chkando saftina da bakara in da omae omaid lil mushrikeen pa na uhub wa naqale ba hum zamavi da jali muqalafa do kun da naida afkar la zi khali iswa zabada afkar la zi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 دایم که دا هو کوونه او هغه څه تخیل ویران نه ساتي ان دوره څخه تیریږي نه خور او علي فضل الله انها قالت ارضع لقته النبي ل جاءهن النبي صلى الله عليه وسلم قيامه يبا شرا والعسل فاستلم من هذا الصلور سيدنا النبي اسلام نه وارکاتان قبل الفجر اهل الصاحب السنه وعلينا تاس رضي الله اللهم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على مجيده في حجر ولا فطر وهو مسا اوكي زنيوي جابا النبي عليه السلام فرض ايام بيزريجي السلام مسافريني ولا حاضريني الله تبارك تن الله الله صلى لكل شيء من ذكاة وماذا تفتح في أحسنه وأخوات معدامة الله عن النبي صلى الله عليه وسلم يسوء لي من إثنين الخليثي لكي يلا رسول الله إنك بسن ومن إثنين الخليثي فقال إننا من إثنين الخليثي لقدر الله في هر مسلمان تمافي قبي إلا ذا حاجرين <تصفيق> و اگر درځو چې یو بل سره خبرې نه کوي یعقول او لوې دا هما پرې دې میم کوي حتا یسته له هڅه دې سره رسول هم سبحان الله تعالی او پر رسول الله صلی الله علیه وسلم انسانېم اېداه دې بعده الله دې یوار درځو نی ولا د فارغ الله رضا والله د زوځه زمر لري کی لا کپشان دې لريواله فارغه الوتون کې شغماشونی حتا ما طهارما دارو چې فقيه او بیا په ګوداوالي مري دغه دته سمو عمر ده او دومره عمر وفاته باندې الله رب رضات صدر لري دا مبارکوي د کارګو د دو عمر زیات شه خپل دغه وصل سي زیات دې دې رجل دي ډېر ګم زیلاګه بده چې دا پشاندې پښو پښ او شورو شو اله لاړو شو او دلته 40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 No mm -hmm.